Və səlləmə təslimən kəthirən ilə yumidin. Əm mədəd, Əziz qardaşlarım, Əmşə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı Əpəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəhsət edirəm. Yenə İmam Əbu İsa Əbdirmidinin bu gözəl kitabını Şəmə ilün nəbi adlı kitabı izahına davam edirik. Keçən də 40-cı fəsildə qalmışdıq. Elə o fəsili də davam edirik. Fəsil bir su hadislərdən ibarətdir. Rasulullah sallallahu əleyhi namazlarına ibarət nə aiddir. 268-ci biz. Abu Hurayra radillahu anh rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu belə buyurmuşdur. "Qoy sizlərdən biri gecə namazına qalxdığı zaman qılacağı namazları iki xəfiq rükətlə başlasın. Bu hədisi muslim, Əbu Davud və Əhməd rəva etmişdir. Hədisi izah edən alimlərdən hər avi rahimətullah demişdir. Bunun hikməti ondadır ki, adam bu iki rükəti qılmaqla özünün əhval ruhiyyəsini qaldırmış və beləliklə də vücudunu qılacağı gecə namazına hazır etmiş olsun. İstənilən ağır bir işi yerinə getirmək üçün ona tədrisən öyrəşmək lazım gəldiyi kimi bu namazları qılmazdan əvvəldə iki mükət xəfif namaz qılmaq daha münasibdir. Hər avanın sözü burada tamamlar. 269-cədiz Zeyd ibn-i Xadid Əl-Cühəni radiyallahu anhı demişdir. Bir gecə Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazına göz qoymaq qərarına gəldi. Və gəlib onun alaçığının kənbarlarında yaxud çadırının yanında yerə uzandı. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm 2 xəfif rükaatla namaza başladı. Sonra 2 rükaət uzun uzadı namaz qıldı. Sonra daha 2 rükaət namaz qıldı və bu 2 rükaət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra yenə 2 rükaət namaz qıldı bu iki rükət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra yenə iki rükət namaz qıldı və bu iki rükət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra yenə iki rükət namaz qıldı və bu iki rükət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra vitri qıldı. Beləliklə də, 13 rükət namaz qıldı. Bu hədisi Muslim, Abu Davud, İbn Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Alasıq, çubuqdan qurulub, üstü keti ilə örtülən köçəri mənzididir. Hədisdən aydın olur ki, sahabənin gecə namazının nə cür qılınmasını öyrənmək məqsədi ilə Peyğəndər s.a.və göz qoyması səfərdə, yəni onun əhli-əyalı həmin çadırda olmadığı bir vaxta baş vermişdir. Çünki əgər Peyğəndər s.a.və zövcəsi onun yanında olmuş olsaydı, sahaba onun çadırına yaxın getməzdi. Demə dini öyrənmək məqsədi ilə kənardan elm əhlinə göz qoymaq caiz olan aməllərdəndir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi uzun uzadı namaz qıldığı xəbər verilir. Digər bir hədisdə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "Namazların ən əhzəli qiyamı ən uzun olanıdır." Bu hədisdə və daha öncə Gibenə vasqarıy Allahın Rəvayət etdiyi hədistə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 13 rükət qıldığı, Ayşə radiyallahu anhə rəvayətində isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 11 rükətdən artıq gecə namazı qılmadığı xəbər verilir. Bu rəvayətləri cəm edib demək olar ki, Ayşə radiyallahu anhə 11 rükət deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əvvəldə qıldığı 2 xəfif rükəti nəzərə almırdı növbəti hədistə, 270-ci hədistə bu haqda danışacaq. 270-ci hədist. Abu Sələmə İbn-i Abdurrahman rəvat etmişdir ki, bir dəfə o, Ayşədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayında necə namaz qılardı deyə soruşmuş, Ayşə radiyallahu anh hədə ona belə cavab vermişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə Ramazanda Nədə ki, başqa aylarda yedələr 11 rükətdən artıq namaz qılmazdı. Əvvəlcə 4 rükət qılardı ki, bu rükətlərin necə gözəl və nə qədər uzun olduğu barədə heç soruşma. Sonra yenə 4 rükət qılardı ki, bu rükətlərin də necə gözəl və nə qədər uzun olduğu barədə heç soruşma. Daha sonra 3 rükət qılardı. Qayşə radiyallaha davam edib dedi. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, Ya Rasulullah, vitr namazını qılmamış yatırsan, deyə soruşdum. O buyurdur, Ey Ayşə, mənim gözlərim yatsa da, qəlbim yatmır. Bu əzsi Buxari, Muslim, Abu Davud, Nisai və Əhməd rəvayət etmişdir. Ramazan ayı başlayandan ta qurtarana dək, gündəli olaraq irşə namazından sonra istər məhsiddə, istərsə də başqa bir təmiz yerdə fərdi olaraq və ya cəmaatla birlikdə 11-3-ə qılınan gecə namazı təraviş adlanır. Ümumiyyətlə isə gecə namazına təhəccüd və ya piyam-ı leyl deyilir. Yeri gəlmişkən qeyd ki, nə təraviş namazı, nə də başqa günlərdə qılınan gecə namazları bu ümmətə fərz buyurulmamışdır. Ayşə r.əvət etdiyi hədistə deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Ramazan ayında gecənin bir aləmində məscidə gəlib namaz qıldı və bir neçə sahabə də onunla birlikdə bu namazı qıldı. Səhər gün zamanat bu namazdan başqalarına danışmağa başladı. Növbəti gecə namaza əvvəlkindən daha çox adam toplaşıb, onun arxasında gecə namazı qıldılar. Səhər gün zamanat yenə bu namazdan danışdı. Üçüncü gecə məhsidə gələnlərin sayı lax çox idi. Peyğəmbər s.a.v. gəlib gecə namazını qıldı və sahabilər də onunla birlikdə bu namazı qıldılardı. Dördüncü gecə namaza gələnlərin sayı həddindən artıq çox olduğundan zaman məhsidə yerləşmirdi. O gecə Peyğəmbər s.a.v. namaza gəlmədi. Nəhayət səhər məhsidə gəlib sütüb namazını qıldırdı. Sonra da üzünü zəmatə tutub, şəhalət kəlməsini gətirdi və dedi, Əmmə bəf, doğrusu, mən sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildim, lakin mən bu namazın sizə vacib buyurulacağından və sizin də onu yerinə getirə bilməyəcəyinizdən ehtiyaf etdim. Hədisi Buxay Ravadidir. Digər hədistə, nəcd əhlindən olan Sasları dağınıq bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir. Səhabə deyir ki, biz uzaqdan onun yürültulu səsinə eşidir, amma nə dediyini anlamırdıq. Nəhayət, yaxına gəldi və oldu ki, İslam baharəsində soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin buyurdu, gün ərzində 5 vaxt namaz qılmalısan. Süb zöhr, əsr, məqrib və işad namazları. Kişi soruşdu, mənə bundan başqası vacib buyurulubmu? Peyğəqəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm, xeyr, yalnız könüllü olaraq qıldığından başqa, deyə cavab verdi. Aydan olur ki, bu hədistən gezi nəmazlarını qılmaq bu ümmətə vacib buyurulmamışdır. Bu hədistə Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm 11-dən artıq kezə namazı qılmadığını Buxarinin səhiyyində rəvayət edilmiş hədistə isə Ayşə radiyallahu anhə, onun 13 üçət kezə namaz qıldığını xəbər vermişdir. İbn-i Həcər, rahiməhullah, bu rəvayətləri cəm edib demişdir. Ola bilsin ki, Ayşə radiyallahu anhə, burada 13 deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin işa namazından sonra Evində qıldığı iki rükət nafilə namazını və ya gecə namazlarının əvvəlində qıldığı iki xəfif rükəti bu 11 rükətə əlavə etmişdir. Düşünürəm ki, Abu Sələmənin rəvayətində Ayşənin Peyğəmbər s.a.v. nə Ramazanda, nə də ki, başqa aylarda gecələr 11 rükətdən artıq namaz qılmazdır sözü, bu namazın rükətlərinin sayını daha dəqiq bildirən rəvayətdir bin Həcərin sözü burada tamamlanır. Ayşər Ələlən xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dörd rükət qılardı. Sonra yenə dörd rükət qılardı. Bu dəlildir ki, hər dörd rükətdən sonra bir qədər dincəlmək sünnəyə müvafiqdir. Sonra hədistə müəmməli bir şey var. Dikqət edin, Ayşə radiyallahu anhə əvvəz daha sonra üç rükət qalardı. Sonra isə Rasulullah sallallahu aleyhi və səllemə e sual verir. Deyir, ya Rasulullah, vitr namazını qılmamış yatırsan? Bu belə izah olunur. Ehtimal edilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səllem burada səkiz rükət gecə namazı qıldıqdan sonra yatmış və elə bu səbəbdən də Ayşə radiyallahu anhə ona belə sual vermişdir sanki dəstamağı pozulacağından ehtiyat etmişdir. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ona deyir ki, gözlərim yatsa da, gəlbim yatmur. Gəlbin yatmaması bu xüsusiyyət peyğəmbərlərin hamısına aiddir. Diqqət edin. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu rədiyətihi hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gözləri yatsa da, qəlbi yatmazdı. Peygambarların hamısı belə olmuşlar. Gözləri yatsa da qəlbləri yatmazdı. Hədisi Buxari rəvayet edir. Digər hədisdə isə deyilir ki, Yahudilər Peygəmbər sallallahu bizə peyğəmbərin əlaməti haqqında xəbər verdiyə soruşduqda Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara belə cavab vermişdir. Peygəmbərin gözləri yatsa da qəlbi həmişə oyaq qalır. 271-ci ədis Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki Peygəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına 11 rükət qılardı. O, bu namazın 10 rükətini cüt-cüt qılar və axırda 1 rükət litri qılardı. Gecə namazını bitirdikdən sonra isə sağ böyrüs də uzanardı. Bu Buxayi, Abu Davud, Termizi və Əhməd rəvayət edilmişdir. Ədis dəlildir ki, gecə namazını qılıb, qurtardıqdan sonra, süb namazına qədər uzanıb dinzəlmək caizdir. 272-ci ədis. Daha doğrusu, ancaq ismat. Əbu Hüsətdirimizi demişdir. Bizə İbn-i Əbu Amar demişdir. Bizə Malikdən, o da İbn-i Şirabdan, bu hədisin bənzərini rəvayət etmişdir. Eləcə də Quteybə Malikdən, o da İbn Şihabdan bu hədisin bənzərini rəva etmişdir. Ayşə rədiyəllərin hədisini Buxari, Əbu Davud, Tirmisi və Əhməd rəva etmişdir. 273-cə hədis Yenə Ayşə rədiyəllərin demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazını bəzən 9 ürkət qılardı. Bu hədisi Termizi Nəsai İbn-i Naci Əhməd Ravad etmiş və Muhammed Nasr Albani, müxtəsir-i Şimayl əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Əvvəlki hədisləri Zahid Ərkin demişdir. Peyğəmbər s.ə.v bəzən 13, bəzən 11, bəzən 9, bəzən 7 qılması, gecə namazını qılması, o deməkdir ki, istənilən sayda 11 rükkətdən ta 3 rükkətə qədər gecə namazını qala bilərsindir. 274-cü hədis yenə və haqda olsun, İsmad bizə Mahmud ibn Qeylan demişdir. Zəyyəh ibn Adam demişdir. Bizə Sufyan-ı Səvri Aməşdən bu hədisin bənzərini rəvayət etmişdir. 275-cü hədis Bənu Abz qəbiləsindən olan bir nəfər rəvayət etmişdir ki, Hüzeyfə ibn İləmən Anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemlə bir cəcədə namazı qıldığını xəbər verib demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmi namaza başladıqda Allahu akbar, vəl-mələkuti, vəl-cəbəruti, vəl-kibriyəi vəl-azəmə dedi, sonra Əl-Bəqara suresini oxudu. Sonra rökuya getdi və qiyamda durduğu müddətə yaxın müddət qədər rökuda qaldı. Rukuda o Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim deyirdi. Sonra başını qaldırdı. Sonra başını qaldırıb dikəldi və rukuda durduğu müddətə yaxın müddətə qədər ayaq üstə dururdu. Bu vəziyyətdə o Li Rabbi elhamd, Li el deyirdi. Sonra təsbih etdi. Və qiyamda durduğu müddətə yaxın müddət qədər səcdədə qaldı. Səcdədə də o, Subhanı Rabbiyəl Əalə, Subhanı Rabbiyəl Əalə deyirdi. Sonra başını səcdədən qaldırdı və səcdədə qaldığı müddətə yaxın müddəq qədər iki səcdə arasında oturdu. Bu halda o, Rabbi xirli, Rabbi xirli deyirdi. Nəhalət o, Əl-Bəqara, Ali əl İmran, El-Nisa və El-Maidə, yaxud El-Ənan, suralarını oxudu. Ebu Eisa ət-Tirmizi demiş. Hədisin râvisi Şüa onun Əl-Məidə və ya Əl-Ən'am surələrindən hansı birini oxuduğuna şək getmişdir. Yəni bu səhabənin şəki yox, râvinin şəkkidir. Yenə Əbu Eisa ət-Tirmizi demiş. Əbu adı Salih ibn Zeytdir. Əbu adı Nasr ibn İmrandır. Bu hədisi Əbu Davud Nəsai Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani müxtəsəri Şimail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Hədisin əvvəlinə diqqət edirdinizsə burada Bənu Abz dəvləsindən olan bir nəfər rəvayət etmişdir, deyilir. Adamın həbi çəkilmir. Demək, rəvi məchuldur. Və eğer rəvi məchuldursa, hədis Zəif hesab olunmalıdır. Lakin digər hədistə, daha dəqiq desək, Təyalisinin Musnaz əsərində həmin ravinin adı çəkilir. Bu, Sıla İbn Zufar adlı ravidir. Bu ravidə İmam Buxaribə Müslimin etimad etdiyi etibarlı ravilərdəndir. Odur ki, bu hədisin isnadı səhih hesab edilir. Burada sahabı Peygamber s.a.v. namaza başladıqda deyərkən, təşbir gətirib namaza başladıqdan sonra bu duanı oxuduğu nəzərdə tutulur. Yəni, elə başa düşülməsin ki, təkbirdən əvvəl duanı oxuyub, sonra Allah haqq bərdir namaza başlayır. Əslində bu, sanki istifdət duasıdır. Duanın tərzüməsi Allah ən böyükdür. Səltənət Qudrət, böyüklük və əzəmət sahibidir. Yeri gəlmişən qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm rüquda, həm də səzdədə bu duaya bənzər dua edib deyərdir. Subhəna cəbəruti vəl mələkuti vəl kibriyəi vəl əzəmə Qudrət, sərtənət, böyüklük və əzəmət sahibi pak və müqəddəstdir. Eyni dua və kəlmələrin yeri dəyişikdir. Və bir də əvvəlində Allah bərəqəsində subhanə gəlir. Və bunu da Rasulullah s.a.v. rükuda və səzdədə edərdi. Sonra Əl-Bəqara surəsini oxudur. O deməkdir ki, Fatihə surəsini oxumadan birbaşa Bəqara surəsini oxudur. Hamı bilirdi ki, Rasulullah s.a.v. Fatihə surəsini oxuyur və Fatihə surəsini namazda oxuma vacildir. Odur ki, Əl-Bəqara surəsini oxudu deyəndə, aydın olur ki, əvvəl cifatəni oxuyub, ardımca da Bəqara surəsini. Belə ki, namazın hər mücətində Əl-Fatiha surəsini oxumaq vacibdir və onsuz namaz səhih sayılmır. Übadə ibn İslamit radiyallahu anh ravayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllam belə buyurmuşdur. Əl-Fatiha surəsini oxumayan kimsənin namazı qəbul deyildir. Və bu xayir ravayət edir. Sonra, Subhan rabbiyal azim. Ulu rabbim paş və müqəddəsdir deməkdir. Li rabbiyal hamd, rəbbimə həmd olsun. Subhan rabbiyal a'la, ən uzu rabbim paş və müqəddəsdir. Əyədə ki, Rukuda və səcdədə olan bu dualar vardı Allah Subhanahu taala Quranda öz elə isə ulu rabbinin adına təriflərdir. Əl-Vaqiyyə surəsi 74-cü ayə və ən üzər Əbbinin adına təəyyüflərdir Əl-Ələ surəsi 1-ci ayə Bu ayələr nazir olduqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v rüquda Subhan Rabbi lazım və səcdədə Subhanı Rabbi Ələ deməyə başladı Rabbi xirli Əl-Əbbin məni bağışlı deməkdir Burada İmam Əbu-i Səttir Mezi Ravilərin mən birinin adını səkir, Əbu Həmzənin adını deyir, Talhə ibn Zeyddir. Əslində isə bu ravinin adı Əbu Həmzə Talhə ibn Yezid Əl-Ənsaridir. Təhzib-ül əsərində bu öz təsbiqini tapıb. 276-cı ədəs. Qayşə radiyallahu anhə demişsə, bir gecə Rasulullah s.a.v. Quranın bir ayəni təkrar-təkrar oxuyaraq namaz qıldı. Bu hədisi Tirmizi, Nəsai, İbn-i Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani, müxtəxəri Şemail əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. İmam Nəsainin rəvayət etdiyi hədistə Əbu Zər radiyallahu anh xəbər vermişdir ki, Bir gezə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhərədək bu ayəni oxudu. Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar sənin qullarımdır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, sən qudretlisən, müdrikssən. Əl-Məidə surəti 118-ci ayə. Deməli, gecə namazlarında hər hansı bir ayəni təkrar-təkrar oxumaq caizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi Sünnəsidir. Məsələn, görürsən ki, təvəkkülün azalıb Allaha. Kimlərdənsə nəsə ummağa çalışırsan. O zaman gecə balxıb, gecə namazı qılırsan və eyni bir ayəni, məsələn Və mən yetəvaqq eləv Allah, fəhvə həsbuh. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona yetər. Təkrar-təkrar bu ayəni oxuyursan. Təvəkkülünü alırtırmaq üçün. Və ya dua edirsən, görürsən ki, əvvəlki kimi qəlbdən dua etmirsən, duanı Allah sünələmək istəyirsən, bir ayəni səhərə qədər təkrar təkrar oxuyursan, və qalə Rabbukumuduni əstəcibləkum inələzine əstəkbiruna anibədəti səhədxuluna cəhənnəmə dəxirin. Rabbiniz buyurur, mənə dua edən ki, sizin duanızı qəbul edin. Kim mənə ibarət etməyi, təkəbbürlünə Sırışdırması cəhənnəmə zəll olaraq baxıyırlar. Bu xüsusda İbn-i Qeyy İmrahim Ahullah deymişdir. Alimlər Quran oxuma xüsusunda hansı əməlin daha əvzər olduğu oxunan ayələrin sayı az olsa da bu ayələri düşünə-düşünə oxunmağın yoxsa tələn-tələsik və çox sayda ayə oxumağın daha əvzər olduğu barədə ixtilaf etmişlər. İbn-i İbn-i Abbas, Allah onların hər ikisindən də razı olsun və digərləri Quran ayələrini düşünə-düşünə oxunmağın daha əhzəl olduğunu hesab etmişlər. Bunu deyənlər bu fikri belə əsaslandırmışlar ki, Quranı oxumaqdan məhsəd onu başa düşmək, ayələrin mənası barədə düşünmək və ona əməl etməkdir. Onu oxumaq və əzbərləmək isə mənasını başa düşmək üçün bir vasitədir. Sələflərdən bəziləri demişdir, Quran içindəkilərə əməl etmək üçün nazir olunur və elə buna görə də müsəlmanlar Quran oxumağı ona əməl etmək hesab etmişlər. Odur ki, Quranı anlayan və ona əməl edən kimsələr onu əzbərdən bilməsələr də məhz onlar Quran əhli hesab olunurlar. Quran əzbər bilən, lakin onu anlamayan və içindəkilərə əməl etməyən kimsəyə gəlincə, o necə hafiz olursa olsun, yenə Quran əhlindən sayılmaz. Çünki iman gətirmək ən əhsəl əməl hesabı olunur. Quranı başa düşmək və içindəki ayələr barədə düşünmək isə imanı artırır. Onu başa düşmədən və ayələri barədə düşünmədən oxumağa gəlincə, bunu yaxşı adam da bacarır pis adamda. Mömin də Quranı oxuyur, münafiqdir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və onları belə bəhs etmişdir. Quran oxuyan və ona əməl edən mümin turunza bənziyir. Onun dadı da xoşdur, iyilə. Quran oxumayan amma ona əməl edən mümin xurmaya bənziyir. Onun dadı gözəldir, amma iyi yoxdur. Quran oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinə bənziyir. Onun iyi gözəl olsa da, Dadı azıdır. Quran oxumayan münafiqin məsəli azı qoğuna bənziyir. Onun iyi xoşa gəlməz, dadı isə azıdır. Həbs-i Buxar rəva edib. insanlar dörd keçmə bölünürlər. Birincisi və ən əhzəli Quranı anlayıb onu əməl edən müminlərdir. İkincisi Nə Quranı bilən, nə də ki imanı olan kimsələrdir. Üçüncüsü Quranı başa düşməyən, lakin Allaha və onun rəsuluna, sallallahu aleyhi və sələmə, iman yətirmiş kimsələrdir. Dördüncüsü isə, özünə Quran oxumaq qabiliyyəti bəxş edilmiş, iman yətirmək nəsib olmamış kimsələrdir. Necə ki, Quranı qavramayan mömin onu oxuyub başa düşən imansız adamdan üstündürsə, eləcə də Quranı qavrayan kimsə onu qavramadan səlist oxuyan kimsədən üstündür. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi yoludur. Belə ki, Peygamber sallallahu aleyhi istənən bir surəni oxuduğu zaman həmin surə uzun olsaydı da belə onu aranla oxuyardı. Hətta bir gecə səhərədək bir ayəni təkrar-təkrar oxumuşdur. Şafilər isə əksinə Qurani çox oxumağın daha əhzəl olduğunu söyləmiş və bu fikri İmaməhsud radiyallahu anhun rivayet etdiyi hədislə əsaslandırmışlar. Əmin hədisdə Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Kim Allahın kitabından bir hərf oxsa, buna görə savab qazanır. Və bu savab 10 savala bərabər olar. Mən demirəm ki, əlif, ləm, min bir hərftir. Lakin əlif bir hərf, ləm bir hərf, min də bir hərftir. Hədisi Tirmizi rəva etmişdir. Bu olanlar həmsinin Osman İbn Afan radiyalarının bir rükətdə Qurana tam şəkildə oxuduğunu, ha belə bir çox sələflərinlə belə etdiyinə dair neçə-neçə dəlillər olduğunu söyləmişlər. Bu məsələdə daha doğru rəy budur ki, Quran ayələrini aramla və mənasını başa düşərək oxumaq, fəzilət baxımından daha üstün olmaq, Qurandan çox oxumaq isə daha çox səvab qazanmaq deməkdir. Buxarənin səhifəsində Batəldən rivayət edilmiş hədisdə deyilir ki, bir dəfə Ənəs (rəziyallahu anh) Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qurani necə oxuyardı deyə soruşdular. Ənəs uzadaraq "Aram" deyə cavab verdi. Sonrada "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" ayəsini bismillahir deyərək bu kəlmələrin hər birini uzadaraq oxudu. Şəhə bəra vaid edir ki, Əbu Həmzə demişdir, bir dəfə mən İbn-Əbbası mən Quranı tez-tez oxuyuram və elə olur ki, bir gecədə mən bir və ya iki dəfə onu xəkm edirəm, dedim. İbn-Əbbas, radiyallahu anh, mənə belə cavab verdi. Mənim üçün bir surə oxumağın sənin etdiyini etməkdən daha xoşdur. Yox əgər, e, yürəyin daha çox surə oxumaq istəyirsə, Onda oxuyacağın ayələri elə oxu ki, öz qulağınla onları eşidəsən, qəlbin də onları dərk etsin. İbn-i sözü burada tamamlanır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, namazda istənilən bir surəni təkrar-təkrar oxumaq da caizdir. Abu Said el-Xudriyə radiyallahu anh edir ki, bir dəfə gecə vaxtı bir nəfər başqa birisinin de, o Allah təşkilir ixlash surəsini təkrar-təkrar oxuduğunu eşitdi. Səhər açılanda o, Peyğəmbər s.ə.vəsələmin yanına gəlib eşitdiklərini ona danışdı və sanki həmin adamın bu surəni ucuz tutduğunu bildirmək istədi. Lakin Peyğəmbər s.ə.vəsələm buyurdu, Canın əlində olan Allaha and olsun ki, bu surə Quranın üçdə birinə bərabərdir. Yəni, bu xayirə və Başqa bir hədisdə Ayşə rəjələnə rivayet edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir nəfəri qoşuna başçısını təyin edib, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təyin edib döyüşə göndərdi. Həmin adam dostlarına qıldırdığı namazı hər dəfə "De o Allah təşdir. əl İxlas surəti ilə bitirərdi. Cəbələr geri döndükdə Bu haqda Peyğəmbər s.a.və xəbər verdilər. Peyğəmbər s.a.və dedi, ondan nə üçün belə etdiyini soruşun. Onlar bunun səbəbini ondan soruşduqda adam dedi. Çünki bu surə ər rəhmanı dəhs edir. Mən də onu oxumağı çox sevirəm. Peyğəmbər s.a.v buyurdu, ona bildirin ki, Allah da onu sevir. Həlçə bu xayrə İlgər rəvayətdə isə, demişdir, Bu surəyə olan sevgin səni cənnətə daxil edər. Hədisi Tirmiz və Şevəxal Banyunun olduğunu demişdir. Subhan əgər bir surəni sevməyin nətidəsi budursa və sonunda bütün Quranı sevməyin nətidəsi necə ola bilər? Aişə rəvayət edə ki, Peyğəqəndər sallallahu aleyhi və sələm deymişdir. Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərən və mümkün mələklərlə eyni dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quranı oxuyan adam isə iki salab qasalar. Hədisi Buxay rəvayət edir. 277-cədir. Əbu Vail rəvayət edir ki, Abdullah ibn-i Məsud demişdir. Bir gecə mən Rasulullah s.a.v. də birlikdə namaz buldum. O qiyamı o qədər uzatdı ki, hətta mən pis bir iş görmək istədim. Biz o nə iş idi deyə soruşduq. Dedi, istədim yerə oturum və Peyğəmbar s.a.v. üstə buraxın. Bu hədisi Bukhari, müslim İbn-i Macə və Əhməd rəval edilmişdir. Hədisin rəhabisi səhabə Abdullah bin Nasud, İbn-i Qafil, İbn Həbib, Əl-Huz Əli, radiyallahu anh, Peyğəmbar s.a.v.in məhşul sahabəsidir. Gəncəkçilərində İslam dinini qəbul etmiş və iki dəfə hicrət etmiş mühacirlərdən müsəlmançılığı ilk əvvəl qəbul etmiş altı nəfərin altınçısı özü də çox arıq, bəstəboy, mülayim həm də iradəsi möhkəm bir adam olmuşdur. Peyğəmbar s.a.v.dən sonra məhkədə Quranı ilk dəfə uzadan oxuyan sahabədir. Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anh, Quranı ən yaxşı bilərlərdən idi. O demişdir, Allahın kitabından nazil olmuş elə bir ayə yoxdur ki, mən onun harada və nə səbəbdən nazil olduğunu bilməyim. Xeyse məraximəhullah rəvayt edir ki, bir dəfə mən Abdullah ibn-i Amr ibn-i As radiyallahu anh, yanındaykən o, Abdullah ibn-i Məsudu yada saldır və dedi, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Qur'anı dört nəfərdən öyrənim. Abdullah ibn-i Abu Hüzeyfən nazad etdiyi köləsi Salimdən, Ubey ibn-i Kabdan və Muazibin Cəbəldən dediyini işitdiyim, gündən bəri Abdullahı sevirəm. Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anh, hicrətin 32-ci ilində Mədənə şəhərində vəfat etmiş, və bəqi qəbir sandığında dəfn edilmişdir. Bu hədis dəlildir ki, namazda imama müxalif olmaq qəbih əməllərdən hesab olunur. Görürsünüz İbn-i Məsud nə deyir? İstədim, Peyğəmbər s.ə.əmi ayaq ışıda bıraxın və bunu pis bir iş sayır sahabı. Radiallam, ha, ki, oturulu halda namaz qulmaq çaizdir. 278-ci hədisi. Daha doğrusu, Anzaq İsmat. Bu isə əddir midir, demişdir. Bizə Sufyan İbn Vakir demişdir. Bizə Cərir Əməşdən bu hərzin bənzərini rəva etmişdir. 279-ci hədisi. Ayşə qədəyəlləri rəva et edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturulu halda namaz qılar, oturulukən surələri oxuyar, və ruku etmək istədikdə ayağa qalxıb 30 və ya 40 aya oxuduqdan sonra ruku edər və daha sonra səzliyə qapanardı. Sonra bunları ikinci rükətdə də eyni ilə təkrar edərdi. Bu hədisi Buxari Muslim, Abu Davud, Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişdir. Hədisi diqqət etsəniz başa çıkartınız ki, Peygamber s.a.v. geza namazını uzun-uzadı qılardı və əyax üstə 30-40 aya oxuyardı. Qalxıb, əyax üstə 30-40 aya oxuyardı. Halbuki indiki zavanlar zavan olmaqlarına baxmayaraq 30 aya, 40 aya oxuduqda artıq özlərini yorulmuş hesab edirlər. Kətən dərs dediyim kimi, Peygamber s.ə.v. namazı kurratu ayindir deyir. Gözünün ağı qarası olan namaz. O qədər sevirdi namazı. Namazı o qədər sevsəniz, ayləri oxuduqda o yorğunluğu heç hiss etməyəsiniz. Allahdan istəyir, budur ki, Allah s.ə.v. bizlərə Peygamber s.ə.v. Və, və onun davamsıları kimi bu həyatda abid insanlardan olmağı Allah s.ə.vədən layiqincə qorxmağı, əməllərimizi yalnız onun üçün, ixlasla və Peyğəmbər s.ə.vələm öyrətdiyi kimi etməyi üzə nəsib eləsin? Bu həyatdan mümin kimi yaşamağı və mümin kimi bu həyatdan küsməyi, müminlərlə bir yerdə həşr olub onlarla bərabər zənnətə daxil olmağı və zənnət əhnindən, Allahın razı dağıldığı insanlardan olmağı üzə nəsib eləsin? Subhanət Allahın mola bir أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك